m stereo Best station כנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן בניל עם <עוד> אהרן מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.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 Alken koreim lo sar <laughs> sar, vokeredo, sar sar Vokeredo, vokeredo Ani tohen haqvar, lachen <laughs> Pashut koreim lo hat tohen, vokeredo, vrat tohen Vokeredo, vokeredo שלכם פשוט קוראים לה בתוכן, בוקר טוב לבת בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר בוקר טוב ואנוכי, הו הו, היא היא, ומי יודע מהו שמי, היא היא היא היא שמו המפורש של הוקי בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר ונחזור בקרוב. וכך אנחנו פותחים מעדן ויניל חדש.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 אז אמרתי, אוקיי, אז uh, יש פה דור שלא ידע את יוסף. או את אריק. <laughs> או את אריק. שהגיע הזמן והמקום קצת uh, uh, uh, לזכור אותם. הסתכלתי במפה של חולון, ושמחתי, חמש דקות מפה יש את רחוב אריק לביא. יפה. Uh, ויש בכפר סבא, ויש בנתניה, וברחוב באזל יש שלט.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 סיפור מעניין על uh, בן אדם שבעצם uh, יכול היה להיות גרמני, זאת אומרת שמו המקורי הוא ליאו אלכסנדר האובן, שליאו הפך לאריה uh, עם זהות uh, ממש, uh, ש, uh, כשהיה ילד uh, הוא סיפר על זה, שלחו אותו למנזר, uh, כי ההורים שלו פשוט לא רצו אותו, ואז הוא נדד והגיע לישראל והוא לא מצא את מקומו עד שבסוף אה, מצא איכשהו בלהקת כרמל ואחר כך היה בשלושת המיתרים עם צבי בורודו ו... אה, שמעון ישראל. ישראלי. שמעון אה, ישראלי. אני חושב שלימים אה, הוא קצת אה, היה נבוך מהסגנון השירה. הו אה ש... הו. אה ש... אה בדיוק, ש... שירי רועים. אה, ו... ואז אני חושב שהוא פיתח את הסגנון הייחודי שלו. בואו בוא נגיע לקטע הזה, כן. שמיד אנחנו נשמע את השיר שמיד נשמע, כן. כי זה שיר שחולל בזמנו הרבה מאוד נכון. uh, מהומה. Uh, אז בואו תספר קצת על הסלע uh, האדום, על הנסיבות. השיר הסלע האדום דיבר על uh, uh, מטיילים, שנדמה uh, לי שמאיר הר ציון אפילו היה שם. נכון, הוא מהיחידים שחזר משם. Uh, נכון. פטרה. שאנשים פשוט רצו לראות את המקום, לצלם. אני לימים ראיתי תמונות בפייסבוק, כזה, כזה, כזה גליק של למות עבורו, אני לא חושב. אבל אה, בגלל זה... שזה היה רחוק, כן, זה היה אתגר. ובלתי מושג, כי זה היה מעבר לגבול, במדינת אויב, אז נכון. אתה יודע. זה, זה פשוט מאוד, טענו שזה עודד אנשים לנסוע לשם ולהגיע לשם. ולכן נכון. ולכן אסרו את השיר. Declare... ו ולכן אסור להשמיע את השיר. Okay. אני חושב שזה במסורת שירים שאם דיברנו על יפה ירקוני, אז אסור להשמיע את השיר כושי כלב כת. בדיוק, שלא להעליב את האוכלוסייה השחורה באפריקה. כן, כי הם ממש, הם מקשיבים לשיר הזה ומתרגזים נורא. כן. טוב, בואו נשמע את הסלע האדום. חפר וזרה, אם אני לא טועה. בואו נראה בקרדיטים. הסלע האדום. שימו לב לליווי הכל כך צנוע שלא לומר מינימליסטי. <Elisa> Oshayat'sul aderech in shkiyah Minneged lahatuharay edom Chalom yashan mapaw meimiah Lakuhem elahaseh lahahadom Oh, ase lahahadom Ahadom Then Point of time Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh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 הוא שיחק, זה דברים שהוא, שהוא, שהוא הבת שלו סיפרה. הוא שיחק באוהו יוליה, היה עולה על הבמה, מצחיק את הגרמנים. יחד עם תג... שושיק הוא שיחק באוהו אוקיי. יוליה. מצחיק את הגרמנים. היה הולך מאחורי הקלעים, הוא אומר, צחקו המנוולים הנאצים, צחקו. <laughs> ואז היה <laughs> חוזר ומצחיק אותם. <laughs> uh, עכשיו עוד שיר קלאסי של אריק uh, לביא. Uh, אגב, שיר שצליקה פיק עשה לו אה, ביצוע מחודש, כן? אה, עכשיו, אם אתם תבקרו במתחם התחנה בבאר שבע, תראו שם, נכון, אמירה? תראו שם את הקטר שמספרו 70-414. אז הנה, עוד שיר של חיים חפר ויוחנן זרעי. שיר רק ליבו של הקטר התחיל אזי לפעום והוא מוכן לצאת לעבר הצפון וצ'יפ ג'פ והקטר נשב וטיק טיק טק הגלגל דפק ואז הפסים זה לזה אמרו שבעים ארבע מאות ארבע עשר זה הוא בדרך לצפון הם התקדמו לבד, עברו בתחנות אחר הקטר שם לא עמד, עברו בתוך שדות עברו על פני קשרים, או מהר המרחקים קצרים hor me ochla Eharba krononos imhu a Havarkem mos Kolboek ku melökim atle hit pot sex Haja mear na cha Ettiktiktat ke gal galda fag Ve e apa me ze ze amru Chimarbatarar ze Ho!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 של השירים שלו. עלילות נאסר עדין? כן, עלילות נאסר עדין. שגם חיים טופול היה שם, לא? כן. כן, כן. תיאטרון חיפה? אני חושב, תיאטרון חיפה, כן. וואלה, אני מפתיע את עצמי. אתה לא מפתיע אותנו. אני חושב על הקריירה התיאטרונית של אריק לביא. אם זה, הוא היה הטייס המרושע ב"הנפש הטובה" בסיצ'ואן. של ברכט, ראיתי את זה בקאמרי בזמנו, עם אולה שור סלקטר, מאוד מרגש. אה, גבירתי הנאווה, אבא של אלייזר דוליטל. המלך ואני. המלך לא? ואני, כמובן. תפקיד ראשי. המלך, כן. נריב אה, קרז לצידו. אני לא זוכר איך תרגמו את, את, את האמירה של המלך, אצטרה, אצטרה, אצטרה. איך מתרגמים כזה דבר? אה, אה, וכולם, <מוני> חולמים. <בחולה, חולה>. אה, <מודה>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 mbe areha la a Bra Odot has emdro Schnhem me hasha haslha emir Pe a. and Abishir who is the king of the Emirate Israel and Abishir who is the king of the Emirate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 He is the king of the Emir He is the king of the Emir He is the king of the Emir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 שבוע לפניו, אבל בשנת 35, מה שאומר ששושיק בת 90, שתהיה בריאה. נכון. הם גם, כמו שהזכרת את הורו יוליה, הופיעו לא מעט ביחד. נכון. אני חושב שזו זכות גדולה, אם נצליח לדבר איתה, היא הייתה עזר כנגדו במשך, אני חושב שהיא תגיד לנו, 60 שנות נישואין.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 יופי. יופי. שממנו אנחנו נשמע עוד מעט uh, שיר שלך uh, עם ארית. Uh, <שמע> זאת יעל מצולמת לידך, נכון? לא, זאת נועה. זאת נועה, אוקיי. Okay. Okay. Okay. בוקר טוב לך, uh, אני קודם כל נורא, נורא נרגש, אני אגיד לך מה אני מחזיק בידיי, יש לי פה את הדיסק ובהיא, יש לי פה את הספר שלך, אני אשיר לך, ושתדעי שבכל פעם שאני עובר ברחוב באזל,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 הגשם אומר לך שלום וכל דק, הגשם אומר לך שלום וכל רך, אל תפחדי קטנטנה, אל תפחדי קטנטנה. ערב יורה וגשם יורה וחושך יורד על העיר, ויעל היא נבהלת מעט ומעט. אז אימא שלה שרה להשיר, ויעל היא נבהלת מעט מעט, אז אימא שלה שרה להשיר. הגשם גיבור והגשם יפה, והגשם מצמיח עלים ירוקים, מחר כשנלך אל הגן את תראי איך שכל העצים צוחקים. that all the pieces are singing. A day is running and a gas is running and a day is running through the city and the mother is singing a little bit so the mother of her is singing to the song and the mother is singing a little bit so the mother is singing to the song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 אז את חכי לי ואחזור. שלונסקי מתרגם שיר ברוסית. ואני לא וחצור, יודע, אני... היית, אני חושב שכשאנחנו משמיעים שיר כזה, לי, בגדור, המחשבות נודדות uh, מעבר לגבול. כל כך קרוב וכל כך רחוק, בחור, ונאחל את את שכל מי שמחכה יזכה לראות בשובם של כל החטופים לא בעזה. נתפלל חזק עם ונקווה, עם לטוב. עם ונקווה לטוב. אדחכי, חכי, ולו לא יבוא מכתר. אדחכי, אם אם ואב כי אינני חי, יעפו חכות לשווא כל רעי אחי, וישתו כוסי עין מה, זכר נשמתי, הדחקי וחוסני מהר, אל נא אל תשתי. ואשתו כוס יין מר לזכר נשמתי, הדחקי וחוס נמהר, אל נעל תשתי, הדחקי לי ואחזור חי, אחזור החי. Uh, הגיע נ... הזמן בחצי השני, פחות מחצי שני של התוכנית, להרים ננסה, את הקצב ננסה, ננסה ואת מצב לכם. הרוח. ואתה הבאת לנו את התקליט החמוד, חמוד, חמוד, חמוד. שיתוף פעולה, כן. Uh, של uh, שיריית שיזבטרון, אריק לביא ושלישיית שוקולד מנטה מסטיק. Uh, וזה נעשה, התקליט הזה, במסגרת חגיגות השלושים למדינת ישראל.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 Eu pro გა من אוי הפרוטה והירח נע עליי אם צריך ומכנסיים צריך וגם חגור חדש במקום דמי חופש אוי הפרוטה והירח אין לי פרוטה, אין לי גרוש, אין לי פרוטה על הנשמה אוי הפרוטה והירח מצב רומנטי עד בלי Kila Pal-Machnik, יש ירע Kedahat יש לו Ach, איפה הפרוטה אחת Ach, איפה הפרוטה אחת Oי הפרוטה והירע Rekhokat מאוד ובינתיים עבוד אולי יבוא עד יום אחד ויפגשו בבת אחד גם הפרוטה והירע Oי הפרוטה והירע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 FM ו... <giveaway> <schodzi> ZANG EN MUZIEK ובטיולים עוד אין את עוד אין את עד אשר יבוא הלילה זום. עם מעצום עיניך, הרגיעה מעליך, שרמת טובו אוהליך, טוב.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 חופש חופש אין כמוך אין. זהו, במזרח זורח ורד, וכל עקרת מתעוררת. גם פה. יואל, מה עכשיו? עכשיו, מאחר ולי יש חולשה לשירי נפתלין, אז אנחנו נבחר שיר קצת יותר חדש, יותר שמח, קצבי. אתה לא צריך להתנצל, כל אחד בא לפה עם האג'נדה שלו. אנחנו משנים לו אותה תוך כדי ש... השיר, גיל נסע לחו"ל, כתב אריק לביא שהוא כתב יותר משיר אחד, משיר אחר. גם את בבוסתנים הוא כתב. בבוסתנים, נכון.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 נסע לחו"ל, שלשום וסוף אלול, נסע לוי לחו"ל. אני רוצה להתלבש, אני הולך מכאן, אל תשאלי לי אל תשאלי לאן. גיל שלי חבר שלי, חזור מהר מחו"ל, אחרת היא תגמור אותי זורתת כמו חתול. אני כולי פצוע, אני כולי זמדם.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 על דברים שלא אמרתי לה, על מה שלא העזתי להוציא מפי. אני אשאיר לך שירה, הם מה שלא סיפרתי לה, עם המין הפרטי, שירה כלך ולי, ואת שוב תעברי לך יפה מרקדת, ושוב תלכי לך סתם. 레�כנות סגע де trend developer Quéil pat'nuchoch izanek unleà $ignsoltañe Ralph $ignrole sabrenthijl With a practical angle that you only have to do. I will be here to you like the sky and the sky. I will be here to you, and I will be here to you. I will be here to you, and I will be here to you. I love you, and I will be here to you.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 I want to know why it's <laughs> going to happen The last few years they gave me But the last few years they gave me But the last few years they gave me Today it started on the right side And the love is already dead All the praise for the people כי הם יודעים לאן ללכת, והעצים והאלים, הם יודעים מתי תהיה שלפת. mii Annie hozerlibeitiimi alu in nenis ko la ja Ani lacinkova Akcebakol ni a Ro lalamava Sal Sha other if i should say many Uh, ואנחנו ממשיכים, או ליתר נכון, ליתר מתקרבים uh, לסוף התוכנית, ושיר, הזכרנו את שמולי קראוס קודם. נכון. עוד שיר נכון, של השיר, שמולי קראוס. נכון, השיר, זה קורה. Um, שיר שקצת מעלה תהייה פילוסופית. שיר סיכום כזה. נכון, שום דבר לא ידוע, לא שונה ולא שבוע. כן. Um,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 No matter what I don't know No matter, no matter There is a matter of matter And to think that I was able To move on to everything But a man, it happens It happened that the path turned out to me It happened I didn't know how it came to me Nothing I didn't know It's not a year, it's not a week We have to, we have to And to think that I was able To move on to everything But a boy, it happened It will happen שעה חלפה לה אה, וזה הזמן להיפרד ולומר שפה. תודה רבה. אז תודה רבה קודם כל ליואל אופק שבא אלינו. תודה לכם. תודה לאמירה המפיקה, שפה. תודה לרובי הטכנאי.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 יואל, אז עם מה אנחנו אה, מסיימים? נסיים עם השיר אה, שבעצם, אה, אה, נוסח עברי מהשירים האחרונים של אליק לביא, My way, שהתפרסם בביצוע של אה, פרנק סינטרה, הלחין פול אנקה, שאנחנו מצפים, put, put your head on my shoulder. אני אתקן אותך טיפה. כן. כן. אה, פול אנקה כתב, כתב את המילים באנגלית לשיר שהמקור שלו הוא של קלוד פרנסואה בצרפתית. נכון, נכון, אתה צודק. עכשיו הוא ישלח אותי לעמוד בפינה, המורה. לא, לא, בהחלט. שיר סיכום כזה. מילים נוגעות ללב, וכן, פשוט מדברות בעד הספר. ואריק כתב את הטקסט העברי? כן. כן. בדרכי שלי, my way, ושוב תודה, יואל, עשית לנו תוכנית יפה מאוד.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 I had arsered, but I i've always onlope. I never have to wait. Anyway I never thought of it, I never feel impressed by it. I built you the stato I found תמיד הלכתי. היו זמנים, כן ידידיי, בהם טרפתי עד בלי די, בי הספק, זרקתי בגרון חונק But also In my own way I always went I loved Just to walk There were days That I also loved And now When everything is over אני יודע שרק זכיתי, עשיתי דרך ארוכה, בה גם נפלתי ושוב קמתי. רדיו -קסם, מאו